У мене очі полізли на лоба. Але я стрималась і лише запитала. А які книжки ви збираєте? Які дадуть? Зараз дають Моріса Дрюона, минулого разу Анжеліку, повне зібрання. Звісно, згадала я, то ми, Дрюона та Анжеліки стояли чи не у кожній порядній хаті. А Булгакова не дають? Іронічно запитала я. Я тільки чула про нього, але не читала. Кажуть, щось містичне. А ви читали? Чи, чи, читала. Вона з повагою поглянула на мене. А, то ви, певно, дуже начитана людина. І додала, хоча, зрозуміло, з вашою вадою легше читати, ніж розмовляти. Влучила, можна сказати, у самісіньку маківку. І з виглядом переможниці повернулась до вікна, даючи зрозуміти, що розмову закінчено. Я вийшла, кинувши останній погляд на кухню, яка тепер здавалась досить убогою, захаращеною і не дуже охайною. У миці стояла гора посуду, по кутках я лише тепер помітила павутиння. Якщо вона піде раніше, подумала я, то наведу тут порядок. Я пішла до своєї кімнати і сіла на ще не застелене ліжко. Не знаю, скільки просиділа у повній прострації, коли з-за дверей почула голос. «Я пішла! Як будете виходити, заклацніть двері! У віри є свій ключ!» Процикотіли підбори, рипнули вхідні двері, тиша. Я кинулася на кухню до вікна. Побачила, як вона йде – по дворі струнка у нових блакитних джинсах з пачкою макулатури в руці просто юна дівчинка. Бо весна черепашка. Діти завжди живуть в реголі дорослої брехні, навіть у досить непоганих родинах. Що не бачила жодної сім'ї, у якій би не обманювали дітей. Звісно, коли я про це говорила, обуренню моїх подруг не було меж. До того моменту, коли наводила вагомий аргумент, пити і палити, як кажуть дітям дорослі, не можна ні в якому разі. Самі ж роблять і те, і інше. Не можна брехати, красти, зраджувати, заздрити, битися, ображати старших, лаятися, плювати на асфальт. Солодке, тху. Риб'ячий жир, райська насолода, від манної каші ростеш і стаєш розумним. У якось мить діти залишаються один на один з відкриттям, що дорослі брешуть, а головне з тим, що вони не такі розумні, як здається на перший погляд. Щойно зробивши такі відкриття, діти й самі починають брехати дорослим і пускаються всіх заборонених берегів, Поза стінами власної хати. Потім починають брехати свої малечі, і коло замикається. Скориставшись з того, що нарешті залишилася сама, я блукала квартирою, мов привид, торкаючись руками кожного кутка. Так як це робила подумки, все свідоме життя. Мені завжди кортіло відновити у пам'яті те що, як мені здавалося, вже ніколи не побачу. Довгий тьмяний коридор, царство старої шафи, у якій хтось завжди зітхав і покашлював, лякаючи мене. Дерев'яні двері, пофарбовані кількома шарами фарби. Любила піддівати пальцями відстовбучений шар, і фарба легко відклеювалась від поверхні сухими, схожими на осіннє листя смужками і розсипалася в руках. Скільки разів я отримувала за це нагінки, але нічого не могла з собою зробити, відшкрябувала ті засохлі шматочки, дивуючись тому, що під зеленим шаром криться жовтий, а під жовтим білий. Червона дерев'яна підлога репіла під моїми ступнями. Я вже забула, що можуть бути такі підлоги – не паркет, не ковролін, не ламінат, а прості дошки, щільно припасовані одна до одної і пофарбовані у червоне, І шла по них, мов, по клавішах, і кожна відгукувалась своїм звуком.